Du lytter til P1. Jeg vil gerne åbne programmet i med en øh, fortælling, en anekdote, en, mm. lille, øh, ja. en, en lille historie simpelthen, ikke? Jo. Første gang, jeg støtte på Microsoft, første gang, jeg sådan, havde en personlig ja. oplevelse med Microsoft, eller måske rettere med at af Microsofts produkter, der var jeg omkring 12-13 år, eller sådan noget. Først i 90'erne. Mm. Mm. Det foregår på det produkt, som hedder Microsoft Windows 3.1. Ja. Eller måske 3.11. Der er lidt, okay, ja. lidt usikker. Det foregår også hjemme hos øh, min ven, Mikkel fra Klassen, og ved hans spisebord. Ja. Og øh, der sidder vi sådan ret benovet foran en bærbar computer, som har en sort-hvid skærm. Vi skal så langt Nå. tilbage. Og jeg var jo selvfølgelig allerede dengang i en alder af 12-13 år kæmpe computernørd. Eller vil i hvert fald gerne as aspirerende computernørd, mm. kan jeg måske kalde det. Og, øh, og det betød, at jeg havde en idé om, at vi kunne få nogle spil installeret på den her. Og jeg skal lige sige, det var jo ikke Mikkels <laughs> Nej. Det var Mikkels stemors. Ja. Og øh, vi sad her, og jeg havde nogle disketter med med det spil, der hedder Sim City. Og øh, jeg tænkte, det kan jeg godt få til at fungere det her, ja. for nu skal vi have en oplevelse af at sidde og spille SimCity på den her computer. Mm. Og, øhm, Godt nok er vi 12, men må vi kan være borgmester i en vildt om Præcis. Og det gik også fint nok, og vi fik det startet op, og jeg, jeg kopierede nogle filer fra disketten der ind på computerens harddisk, mm. og øhm, så spillede vi, og det var sådan set fint nok indtil at, øhm, computeren så skulle læres tilbage, og uh. det viste sig, at jeg havde kopieret alle de her filer ud et sted i det, der hedder råden, altså på harddisken, ja. hvor de så var blevet til råd. c koden Ja, præcis. Og altså, det ville jo være ret nemt sådan at omgøre den, den lille fejl. Men hvis man ikke er sådan super meget inde i computer ja. og, og det tror jeg ikke Mikkels stemmer var... Så er det straks sværere, Og derfor så vankede der altså noget af skide skideband. Men vi fik dog vores, vores SimCity-fix. Oh, det var godt. Og, men, men det var ligesom... Det, det, det kan jeg stadig huske. Det stod meget, meget sådan printet i min hukommelse. For der var noget ja. sådan skam, ligesom forbundet Nå. med det her med at komme ind i andre folks hjem og sådan være IT-eksperten, ja. ikke? Og så ja. ødelægge... Fordi sådan blev det jo set, ikke? Jo. Øh, ødelægge den, ja. her, den her computer, som var et jo dybest set var et arbejdsredskab. Det har da også været stinkende dyr på det tidspunkt, sådan en sort-hvid bærbar. Ja, helt vildt Og Som jo øh, nok var en form for kuffert af en eller anden. Det var ikke det var ikke decideret slank, ligesom Nej. de bærbare, vi har i dag. Men, var, men der var der jo transportabel, okay. altså, som jeg husker det. Jeg tror, den blev brugt til at transkribere en masse ting for. Uhuh. Så, så det var første gang, jeg ligesom var i, i sådan bevidst kontakt med et Microsoft-produkt. Ja. Har du en lignende anekdote? Jamen, den, øh, måske minder lidt om, det er, jo, det er jo fordi, vi skal tale om Microsoft i dag. Mm. Øh, og, det, og lige ved, så var mit, en af mine første... Altså, min første introduktion til computer var også øh, Microsoft øh, MS-DOS, som det jo hed. Yeah. Som stort skærm med hvid tekst på, og så skulle man skrive Win for at komme ind i Windows, som yes. så også var Windows 3.0. Men det var så... Øh, tungt at køre Windows på den her gamle computer, at det, det kunne man, man kan jo ikke både køre og spil og Windows på samme tid. Så det, måtte er, man vælge. det her, der var en grafisk brugerflade, det var simpelthen øh, <laughs> det var for vildt. <laughs> ja, men øh, jeg ved ikke, hvor meget jeg kan, øh, hvad skal man sige, øh, skyde skylden på, øh, på den situation, at jeg i dag er programmer. Men det var jo noget med, når jeg skulle spille spil, så satte man en diskette i, og, det siger, klik, klon, klon, og så trykkede man af koleren, og så skulle man så indspille. i det spillet afsted. Mm -hmm. ja, det, det var, der var ind, men hvor man var på en måde øh, tættere på der var mange ting, der kunne gå galt. Ja, det var en ja. meget, det var en meget sådan manuel proces dengang, og ja, der, var, der, der var masser af ting. Og det var jo ikke altid dengang, at man netop, som du siger, gik ind i Windows. Det var ofte, man kørte programmerne derud fra, ja. fra DOS, som også var et Microsoft-produkt. Ja. Det lærte jeg også selvfølgelig senere, men... Jeg mås og måske endda før, men, men det, den anden anekdote, det er ligesom første gang, jeg kan huske, jeg var. Og så brugte jeg jo Microsoft Windows-produkter i, i lang tid, øh, op til at købte min første computer, for penge, jeg havde tjent i quickly, <laughs> <laughs> og samlede den selv faktisk. Og også min første bærbar Og så på et tidspunkt, så kunne jeg godt, så kiggede jeg altså lidt langt efter de der Macintosh-computere. Mm. Øh, og også så meget, at de sidste år måske, jeg brugte på Windows-computere, der brugte jeg meget af på, det var jo teenageår. Der, der var jo ikke sådan... Noget, der hedder tid dårligt brugt. Det, ja, nej, <laughs> det er bare sådan at man får tiden til at gå. Ja. <laughs> Og, øh, øh, der var en af mine store hobbies, det var at, øh, at øh, modificere Windows. Altså ændre udseendet af Microsoft Windows XP, som det ja, engang ja. Og der var simpelthen øh, en stor del af det, at få det til at ligne øh, Mac OS X øh, Tiger, <laughs> okay. som det hedder på det tidspunkt. Ja. Så i, i lang tid, før jeg fik en Mac, der kørte jeg simpelthen mit Windows, så det så ud som en Mac. Æ, bare sådan på vind vinduerne og så videre. Æ, men indtil, selvfølgelig ikke kunne køre programmerne. Men selvfølgelig kunne køre nogen programmer, nej, nej, nej, nej, Indtil så til sidst, at jeg fik tjent penge nok, så jeg kunne køre mit første mængde computer. Og så var jeg jo faktisk væk fra Microsoft-produkter og Windows i, i lang tid. inklusive spillene? Inklusive uh, spil, ja. Det havde jeg så ikke rigtig råd til, <laughs> indsværre. Uh, uh, men uh, nu er det som om, at der er, ved, uh, der er vendt noget Det er det. i den store tanker. Og det er også sådan, vi har besluttet, at programmet skal være i dag, ikke? Fordi vi skal jo starte med at kigge på, øh, det, og når jeg siger starte, så er det i anden halvdel af programmet, vi skal starte med at, at, at tage fat på det gamle Microsoft. Nogle ja. af de ting, som karakteriserede Microsoft for, og når vi siger det gamle, så er det ikke det helt gamle. Det er måske sådan op igennem 90'erne og, ja. og også i, i, i nullerne. Mm. Det skal vi snakke om, hvad der karakteriserede Microsoft og hvad det var for en, for en virksomhed. Vi har fundet nogle eksempler selvfølgelig. Og så bagefter det skal vi snakke om det nye, fordi mm. der er sket noget, og som du siger... Der er, lidt sådan en, der er sådan en cool hour ja, ja. Øh, over Microsoft, hvor det måske tidligere har været lidt, øh, lidt kikset, hvis man, kan, hvis man kan sige det sådan. At er det, hvad er det for et nummer, de synger til? Der er et vidunderligt klip af Microsoft øh, øh, C-level executives, altså alle cheferne i Microsoft, der danser på scenen <laughs> til... Øh, åh, nu har jeg glemt nummeret. Det er selvfølgelig Steve Bormer, den forrige chef, der, der leder andet. Øh, svedig og, øh, og energisk, som han er bedst. Jeg kan heller ikke nummeret fra eleveren, men hvis du sidder derude ja. og kan, så kan du tweete til os. Hashtaget er kortsluttet. Du kan også skrive en e-mail på kortsluttet Du kan også sende en sms ja, du er til den slags. Det kan du gøre. Skriv øh, P1-mellemrum og så din besked og sende det til 1212. Det koster en krone og er øh, almindelig sms-takst, hvis du stadig er sådan en. Yes. Og det er altså senere i programmet, vi skal sådan for alvor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 For det er jo, som mange lyttere også jævnligt bemærker, lidt svært for os at snakke om Microsoft, fordi vi er øh, sådan nogle Apple-fanboys mm. af guds noget. Og derfor så selvom programmet i dag er et Microsoft dedikeret program, så skal vi have en, en Apple-relateret nyhed. Ja. Hvad handler det om? Jamen, du, har fået, du er en slags udbrydekonge, Esben. Det kribler <laughs> i dine udbryderfinger. Ja, det gør det altså nu. Spændtrøjen den, den, den, den diger. <laughs> Min telefon til daglig er en iPhone 7 Plus, tror jeg, det hedder. Ja. Eller også hedder den 7 Max. Det kan jeg ikke okay, huske. Ja. En stor iPhone, men i hvert fald en syvende generation, som jo ikke er helt ny længere. Nej. Og den er sådan lidt... Den er blevet lidt kedelig efterhånden. Ja. Det er ikke, fordi den er decideret dårlige eller noget, men øh, jeg kunne have så mig, altså, jeg trænger til forandring. Ikke? Ja, det vil nok at have altså, et vidunder af teknologisk udvikling i hånden, og så tænke, den skulle være... Men jeg tror, der sker det, at man bliver tilvendet, og så ja, og på et, så et eller andet tidspunkt, så er man sådan, nå, okay, ikke? så kan man købe et nyt kopper, men ja. man, øh, på et eller andet tidspunkt, så man også op med at være nok. Ja, den kan kun snakke med satellitter og fortælle mig, hvor jeg er. Ja. Men, men der er måske nu en chance, fordi det er jo også notorisk svært at lave om på, på Apples øh, telefoner. Men nu er der måske en chance for, at jeg kan komme ind og virkelig pæle. Ja. Fordi der er kommet det, der hedder et iPhone Jailbreak, som er en måde at åbne op for Apples styresystem, der er på telefonerne, sådan så man kan lægge andre apps ind, og måske endnu vigtigere, man kan modificere øh, styresystemet, så det gør nogle ting, det egentlig ikke burde kunne gøre. Ja. Og det er jo faktisk det, man får, hvis man så køber den største konkurrent til, mm. til iOS og iPhones, nemlig en Android-telefon, hvor der er fri mulighed for at pille ved alt muligt. Ja. Er de ikke begyndt at lukke mere ned? Det ved jeg ikke. Det, det tror jeg måske, det er. Det kunne man da forestille sig. Ja, men, det, men der er jo altid muligheden for at gå helt tilbage Nå, og lægge ja. noget, det der hedder AUSP ja. på, som er Nå. Open source ja, okay. er med Android. Jeg skal ikke starte, kan jeg høre, Men det har, der har jeg også været, <laughs> og det er også en vidunderlig rejse ja. ind, ind, ind i nødderiets verden. Men... Øhm, men der er jo det med, med iOS, som styresystemet hedder, at det har set ud på samme måde, ja, altså nærmest siden den iPhone kom på ja, gaden, ikke? Ja, det så ud på en måde da det udkom, og så var der et stort skift, iOS 7 tror jeg det var. Ja. Eller 6, hvor det skiftede til det her look, som det har nu, som er det meget hvide med små blå ting på. Ja. ja. Og før det var det jo sådan, at din Notis-app lignede en Notis-blok, og din kalender lignede sådan en med noget grønt, grønt filter og sådan noget ind i apps ja. og sådan noget. Det er det, der hedder... Ja, som ja, det, er helt det, det er klart rigtigt. en af mine ting, hvor man prøver at flytte virkelighedens øh, tekstur og den måde, ja. virkeligheden fungerer på, ind i den digitale verden, som jo bare er og nuller. Men øh, udover det, så er det jo en øh, hvad hedder sådan et net af ikoner, ikke, som ligger jo. under hinanden og ved siden af hinanden, og så er, det egentlig, så er det egentlig det. Ja, fordi Apple vil jo gerne kontrollere, hvordan det ser ud på en iPhone. Og, og det gør de jo, de kæmper jo med nede på kløffer, der har været de her øh, jailbreaks- i, i mange omgange, og forskellige grupper har kommet ind, øh, og, og Apple hver eneste gang øh, lukker de her huller, som der er, fordi de har ingen interesse i det, det her, det foregår. Øh, det kan de jo så have mange grunde til, men, men det er jo i hvert fald en, en, en kamp, som er sådan lidt frem og tilbage. Mm -hmm. øh, og, øh, og det sjove er jo, at altså sådan en telefon, det, det ligner jo et stykke legetøj på en eller anden måde, men det er jo en computer, ligesom alle mulige andre computere Inden bagved, der kører den jo en afart er det samme, som på din Macintosh-computer. Det hedder øh, macOS, nu hedder det så iOS nogle dage. Men, men sådan helt grundpillen, der er det faktisk det samme, øh, som er jamen, filer, som du kender dem. Og øh, en terminal, som du måske har set øh, computerne i fjernsynet bruge, eller selv bruger. Øh, så, øh, så, så kan man komme ind og bryde det her, mm. øh, øh, hvad skal man sige, øh, den der som jeg vil putte på. Så kan man jo gøre hvad som helst med den her computer. Og der, og der er altså et ret stort sådan, miljø af folk, der udvikler øh, siges, parallelle apps og funktionalitet til iPhone, som kun kan køres, ja. hvis man har en, øh, sådan en, en jailbroken iPhone her. Og nu er spørgsmålet nu måske så: det, ja. det vil jeg prøve at stille dig nu, virkelig. Okay, du kommer Skal jeg gøre det? Når vi mødes i næste uge, skal jeg så øh, prøve at se, om jeg kan nå at få jailbreaket min iPhone? Eller For du har jo haft erfaring med det tidligere, langt tidligere, ikke? Jo, jeg har prøvet godt det øh, i, i historien. Øh, og engang var det jo sådan, at når man købte en iPhone, så kunne den jo ikke engang copy-paste, altså kopiere og sætte ind osv. Mm. Og så, det kunne man så, sådan nogle ting kunne man få, når man jailbreakede. Så øh, engang har jeg gjort det også bare, fordi jeg var nysgerrig. Nu om dagen, så holder jeg mig faktisk alt fra det. Der er ikke noget, jeg mangler, og øh, slet ikke, der mangler jeg, at øh, alt det tid, man så kan synge ind i, <laughs> ikke rigtig at få ret meget mere ud af sin telefon. Øh, men nu spørger mig, om du skal gøre det. Mm -hmm. Jeg vil sige, øh, du får to svar i <laughs> øh, hvis, øh, hvis jeg her er i mit rolle som din værve, <laughs> så vil jeg sige, nej, selvfølgelig skal du ikke gøre det. Den er fint, som den er. Den er allerede øh, vanvittigt øh, spændende. Hvis jeg skal sige det som din... Øh, din, øh, din en ven. <laughs> og, øh, og du har jo begge roller. Frenemy. <laughs> <Ja, ja. laughs> Din ven og fjend nummer et. Så vil jeg sige, selvfølgelig skal du gøre det. Gør det, gør det, gør det, gør det, gør det. Det skal ja. du da prøve. Mm. Se, hvor mange weekender der så går. <laughs> det er jo nemlig det. Det er jo en, en tidssynk, eller hvad sådan noget hedder. Det er en, et tidshul, ikke? Ja, jo. Og, og, men det er også lidt underligt at sidde og er klogere på, hvordan, hvordan fungerer det her egentlig, og hvad kan man gøre det til? Årsagen til, at jeg gerne ville gøre det, var, at der findes jo blandt andet det, der hedder widgets, som er sådan små øh, apps, kan man måske sige. Ikke? Små programmer, der ligger, og så viser de vejrudsigten live på ens hjemmeskærm. Og det kan man ikke rigtigt på på iOS, uden at begynde at lave de her fixfaxerier. Men det kan man nemt på Android, og ja. årsagen til, at jeg så øh, ikke har skiftet til Android, det er, at alle de programmer, jeg, jeg bedst kan lide, de er kun til, til Apple. Ja. Så på den her måde, der tænker jeg, på overfladen i hvert fald, der er det jo det bedste af begge verdener, ja. og, øh, og det vil være, det, det, det, det, det er det, der får det til at krible i mine, ja. mine hænder, og så er selvfølgelig også udfordringen i at se, hvad er, hvad, hvordan gør man, og hvad, ja. hvad sker der, og hvordan øh, undgår man forhåbentlig, at det går i stykker, eller også må det gerne gå i stykker en lille smule, så man kan, mm -hmm. så man kan rette skaden op igen. Det, det er måske ikke helt øh, fjernt fra <laughs> den der SimCity-anekdote fra starten. Ja, det, er, og, det, er øh, det er okay at ødelægge ting en lille smule, og så lærer man noget, når man skal prøve at rulle den der ja. fejl der tilbage igen. Ja, jamen, at det, og det er jo, øhm, det er, det er jo lidt spændt, hvad kan man sige, øh, af styresystemer, hvor man går fra... Uh, Macintosh, som måske er den mest lukkede med deres uh, macOS-styresystem, uh, så er der Windows et sted i midten, som er sådan en eller anden form for uh, uh, bastard som vi nok skal komme tilbage til, som, som um, er ret meget defineret af sin fortid på en eller anden måde. Uh, og så er der jo Linux i den anden ende, mm -hmm. som der er alle mulige afarter af, hvor du kan få det præcis, som du vil. Og altså, det, er jo, det er jo alt sammen bare et tal af ikke? Og så er det så bare, hvad skal man sige... Uh, det hus, man bygger ovenpå, som kan se så vidt forskelligt ud. Og med, med, med den lukkede Macintosh-model, der får du jo, at, at de har styr på det, at de har skåret en flot kage til dig, som ser ud præcis som den gør. Du kan ikke få den på andre måder, men den, den står. Mm -hmm, det er godt. Og Linux, der kan du så få nogle, en, en lavkagebund og nogle to, tomater og nogle øh, jordbær, og så skal du bare regne ud på de rigtige ting ind i lavkagen. Og så, øh, så kan du bygge din egen lavkage, og den kan jo godt se dejlig ud for dig, men det er ikke sikkert, at den holder lige så godt, ikke? Og det er jo så spændende, man, man må finde sig selv i. ja øh, yeah. Det er lige før, jeg tror, til det er den første lavkagemetafor, vi har haft i kortsluttet. Ikke, ikke den sidste. Ikke <laughs> bestemt ikke den sidste. Det må ikke ske. Kortsluttet handler i dag om, hvordan Microsoft, kæmpefirmaet Microsoft, er gået fra at være sådan lidt halvkikset producent af styresystemer og officepakker, til at være, i hvert fald i vores øjne, et cool firma, som har... En spiludviklerdivision, og som laver nogle helt vildt sexede laptops og tablets og den slags. Og det ja. skal vi i kødet på nu. Og jeg har Nå, lige her. forhåbentlig Live Jonasson, chefredaktør på Computer for alle med. Hej, Live. Ja, hej. Perfekt. Det lykkedes. Velkommen <laughs> til programmet. Tak skal du have. Vil du ikke øh, fortælle lidt om sådan hvad du fordi du har jo øh, arbejdet jo med Microsoft produkter sådan start, vil du ikke fortælle om hvad er din tilgang til øh, til firmaer og til produkterne? Altså jeg har brugt Microsoft produkter i både arbejdsmæssigt og privat i, i, i mange mange år. Jeg har jeg jo øh, ligesom kunne forstå at der der i fik råd til en Mac så skiftede I... Øh, jeg har også lige skiftet over til en Mac privat. Man siger det ikke til mine læser fordi alle alle læser computer, for alle bruger Windows-PC'er, yes. og, øh, og jeg håber ikke, der er ret mange tusinde, af dem, der lytter med nu. <laughs> der er næsten ingen, der lytter til vores program, forhåbentlig. <laughs> <laughs> Men øh, det, som har kendetegnet Microsoft øh, i, i alle årene, har jo været, at... Øh, jeg synes egentlig, virksomheden jo helt tilbage i 70'erne, der var den super cool og, meget, og blev så meget nørdet. Men, men ellers har det været noget, der splittede folk utrolig meget. Øh, fordi jeg var redaktør på politikens computer en gang i sidste årtusind, og der, der havde vi nogle skribenter, altså for dem var Bill Gates og Microsoft. Det var henholdsvis satan selv og helvede, og øh, de skulle skrives sønder og sammen. Det var simpelthen det var vores budskab øh, dengang. Der er lidt ustabil forbindelse, det må vi bare sige. Og det jeg kan Rejse også... Det samme, ja. og Undskyld, du faldt lige ud, af en lille smule ustabil forbindelse. Tilbage til djævlen og Ja, fordi i 2001, det, der rejste min kollega fra Computer for Alle. Der var, vi, der var jeg så flyttet herover til uh, Comdex, den store computermesse i Las Vegas. Og der skulle Bill Gates holde en keynote. Den, den ultimative tale, det helt store... Øh, og han sætter sin PowerPoint i gang og skal fortælle om, hvad Microsoft har af fantastiske nyheder, og, og hvordan fremtiden skal se ud. Og det første, der sker, det er, at hans PowerPoint, den crasher, og hele computeren går i stof, og de er stor skærm. Øh. Og der kan man virkelig sige, at de er gode græd og de onde lå, og jeg tror, der var flest af de onde. <fød og gør> der er jo også en eller anden særlig sådan, øh, hvad hedder sådan noget zombieagtig øh, glæde ved at se, se andre fejler, sådan helt, øh, helt eklatant i halvåndigheden. Schattenfrøjte. Halv ja, Schattenfrøjte. <gør> <Ja, gør> <ikke? gør> men det, du fortæller, det er, at, at sådan, da Microsoft trådte sin barnesko i 70'erne og, og starten af 80'erne måske, der var, det, der var det cool, men det tiltet så? Hvornår cirka vil du, vil du sige, at det begyndte at blive... Altså nu var det jo nok ikke på grund af Bill Gates' keynote der, men, men hvilke år synes du var sådan... Ah, det, det Der, hvor det ikke var, var sådan helt godt for, for Microsoft? Jamen, jeg tror, det er der i 90'erne, altså hvor de jo bliver ufattelig store, og jeg tror bare, bare det, at det bliver så store og så mange penge, og nu kan jeg ikke huske, hvornår Bill Gates går hen og bliver verdens rigeste mand, men altså senest der, der er det jo ligesom om... Øh, han, han er blevet så meget establishment, og virksomheden er blevet i forhold til noget af det andet, der foregår så tilpas kedeligt, at det bliver dem, man elsker at have. Mm -hmm. øhm, men men jeg, vil, jeg vil stadigvæk sige, at øh, måske er ringen sluttet lidt, fordi da han startede sin virksomhed, øh, Bill Gates, sammen med, med Paul Allen, der havde de jo ligesom set et lys, som ingen andre havde set. Alle fokuserede på at bygge computer. Øh, de skulle være hurtigere og mindre og og mere smarte, og de konkurrerede alle sammen på hardware, og der var, der var ret besat ingen, som interesserede sig, hvordan man kunne få de der computer til at fungere overhovedet med programmer, altså med software. Og det kastede han sig over, og selv IBM, som var verdens førende hardwareproducent, det måtte jo ligesom erkende, at de havde ikke rigtig noget at putte på deres maskiner, når det endte var færdigt med at udvikle dem. Og det var så hans skub Ja, og, og levere en en platform og noget, og noget på platformen måske også der. Ja, for, for det første skulle det ligesom et styresystem til, for at få det helt, øh, altså bare for at få maskinen til at, at kunne gøre noget. Men øh, det var ikke nok at have et styresystem. Man skulle ligesom også have, have det, vi så valgte at kalde tekstbehandling, øh, eller et regneark, eller alle de andre ting, og... Øh, de var ikke de eneste der lavede dem, men det var ligesom de første der kom med nogle produkter som var så nogenlunde til at forstå for almindelige mennesker. Mm. Øhm, det er selvfølgelig det, der, æh, ender med, der hed Office Office pakken, ikke? Som, ja. man nu kan tage kørekort i og, og alt sådan noget. Øhm, og så kan man sige, det gik jo over og sten med de der ting, fordi det var noget man kunne ikke have en computer uden at have noget af alt det der. Og så tror jeg bare, at der skete også det, at de fik jo vokseværk. Det gik over stokkersten, og de fik jo på en eller anden måde også så store klapper for øjnene, at de kunne slet ikke se, at hvorfor skulle man give plads til andre. Og så fik de monopol, sagde jeg. Altså dem, dem har der været et hav af for eksempel det, at de byggede Internet Explorer som en browser ind i deres styresystem, som en del, man ikke kunne vælge fra. Det lyder jo uskyldigt nok, men det var en måde ligesom også at binde nogle nogle forbrugere til Microsoft-produkter og holde dem væk fra andre folks produkter. Det fik de vældig mange task for, og også store bøder, de skulle betale både i Europa og i USA. Så de har sikkert lært noget hen vejen, og der kan man jo ikke sige, at de fører på browserområdet for eksempel, men det gør de så på mange andre. Ja, det er, det er sjovt, fordi, hvad skal man sige, jeg så lige Steve Bormer, som han hedder den, deres forrige CEO, så det vil sige, at nu overtog efter Bill Gates' mm. Øh, og så blev aflyst af Satya Nadella her for øh, nogle år siden. Ikke så mange år siden, men øh, han øh, overtog i år over 2000 og kørte dem jo så i en 10-års tid. Og mens han gjorde det, der var det som om, at der var det Windows, der var grundpillen for det hele. Altså Windows var, øh, var Microsoft. Microsoft var Windows, og så galt det bare om at få øh, gravet voldgraven så dybt som muligt. Mm -hmm. yeah. Og, og øh, jeg har faktisk... Øh, altså, nu skal vi prøver at, at slå ned, lave et par nedslag på det her, som vi synes karakteriserer det gamle Microsoft. Mm. Og der er det, du lige siger nu, Mikkel, måske et meget godt, øh, et meget godt bud, og især den her person, som er, øh, som er Steve Barmer. Øh, og, og efter det, så skal jeg sige, så har jeg prøvet, efter vi har snakket om det nye og det gamle, så har jeg prøvet at finde ud af, hvad er ligesom, essensen af det nye Microsoft. Ja. Og jeg har prøvet at give mig selv den oplevelse, som, som er krystalliseringen af sådan det her genfødte Microsoft, som, yeah. vi, som vi snakker om. Men øhm, inden vi når så langt, så har jeg lige en lille lydbid fra noget, der karakteriserer det gamle Microsoft. Lad os lige prøve at se. Hello, I'm a Can I have a PC. And I feel inadequate. Okay. PCs get viruses. We can't do as much out of the box Mac, why don't you say something positive about PC? Okay, easy. PC, you are a wizard with numbers Er der nogen af jer to, Mikkel og Leif, der kan huske den her uh, kampagne eller reklame? Stuff. Ja, det kan jeg sagtens i hvert fald Thank you. Det er sådan en reklame for koranen for, for Apple mm -hmm. øh, Med, øh, hvad hedder han, John Hodgman øh, Komikeren, som, ah. øh, som, som personificering af en PC Han har sådan et brunt jakkesæt på yeah. Og, og finkæmmet hår Og står med en lille attishimabe og siger ja, Jeg er en PC Æh, Og så er der selvfølgelig den unge, endnu har jeg glemt Hvad skuespillernes navn hedder Eller, ja. Men øh, han er så en Mac Sådan en loose-agtig type Der er designer og sådan noget selvfølgelig Æh, og det var nogle ret succesfulde, det ved jeg ikke om man kan kalde, det, men det var i hvert fald nogle populære reklamer i starten af midt 2000'erne måske. Mm. Æh, for mange selvfølgelig. Og det var jo lidt det image, som øh, Windows og Microsoft havde. Ja, det er, det er ligesom det her med, at... Apple præsenterer personificeringen af deres computer som sådan en ung, kreativ type, hvor Microsoft er, er ham her den jakkesætklædte forretningsmand, der har en masse mindreværskomplekser og sådan noget. Det, det, den reklame, vi lige hørte et bid fra, der sidder de til, til sådan en, en samtale session eller sådan noget, hvor de skal forsøge at få det til. Altså, det er meget godt lavet, men, men det illustrerer også meget godt det der... Image, som konkurrenten Apple jo selvfølgelig slår på her i, i, i løbet af nålerne, ikke? Som, øh, som, som er, at det er, ja, kikset er vel, er vel det bedste ord. Ja. Og øhm, det, det første nedslag, jeg har fundet frem, det er fra 2001, og det er et, øh, et citat fra ham her, Steve Barmer, den tidligere øh, direktør, som siger, Linux is a cancer. Ja. Øh, kan, kan, kan vi udfolde det, <laughs> det citat lidt, og hvad, hvad det fortæller Microsoft? Det, det fortæller uh, i hvert fald det, at altså, de tror meget på, hvad de gør. Jeg, jeg nægter at, at købe helt ind på det der med, at de, at, de, at de kun er onde. Fordi selvom de var magtfulde, og selvom de havde nogle kedelige monopoltendenser, så kan man sige, at jeg tror sådan set ikke, at de var, var onde by default. Men det, som, som, uh, som Steve Barmer helt klart uh, adresserer det, det er jo, at, uh, at Linux, i og med, at det er så åbent og så vildt, uh, så har så findes der så mange varianter af det. Der er ingen standardisering, og dermed er der jo der er ikke nogen øh, nogen øh, hvad skal man sige, nogen måde at få det repareret på, hvis det går i stykker med mindre man kender nogen, der kan lige præcis den version, man arbejder med. Mm. Æ, og der vil de jo på godt og ondt, kan man sige, øh, sørge for, at alle har det samme produkt. Og det skal bare være, være Windows i, i Microsofts optik. Det er helt klart. Og, mm. og øh, og dermed også signalere, at one size fits all. De havde ganske vist forskellige, der fandtes pro-udgaver og findes pro-udgaver af Windows, men altså grundlæggende er det hele et produkt og servicehåndbogen til det er den samme til alle Windows-produkter. Ja, og, og Mikkel, du arbejder jo med, med open source til daglig, i hvert fald ja. en del af tiden. <laughs> den, den, her, den her idé om at open source kan være mindre end ideelt, lad os så kalde det det, ja. er, øh, er det noget, du støder på? Altså, er det er, altså fordi når jeg, når jeg sidder og eksperimenterer med noget, ja. og, og er øh, ikke professionel ud i det, hvad jeg ofte er, så synes jeg faktisk, at måske jeg har stadig i 2020 lidt noget om snakken, som du også fortalte før om den her lavkage. Øh, Linux er, ja. en, øh, er en, en masse ingredienser, og så skal man selv finde ud af at sætte dem sammen. Og hvis man ikke kan sætte dem sammen, Ja. Æh, så har man lidt et, <laughs> et problem måske ikke? Jo, altså det kan man sige Der, der er sådan en, en løbende joke om at, at 2020 bliver året for Linux på desktop Og <laughs> ja. det har man så sagt i 20 år eller sådan noget ikke? Øhm, hvor, det, hvor det aldrig sker øh, Og det er jo så for personlige computer, kan man sige, der er det aldrig rigtig sådan slået helt meget igennem Linux, men der er jo en anden side, som er alle de server, der står og kører rundt omkring, og der sker der jo her op, med, op igennem nogen anden specielt en kæmpe vækst i, hvor mange der kører Linux. Det er sådan set, altså nu om dagen kører de alle sammen Linux, mm -hmm. også dem, der står hos Microsoft, mange af dem. Æ, og det er jo selvfølgelig det, han mener her, æ, Bormer, det er, at han vil gerne sælge nogle Microsoft æ, Windows serverlicenser, og, og jeg tror jo så på, at øhm, hvad kan man sige, Microsoft har jo altid haft løftet om, at jamen, du kører det også med det fine jakkesæt, og så kan du bare ringe, når det ikke virker osv. Så, videre. så, så vi er vi jo selvfølgelig bedre, fordi du får en bedre licens og kontrakt osv. Og mm. Hvor mod Linux, der, er du, der kan du bare starte din egen server, og så kører det afsted. Og så er der selvfølgelig opstået firmaer, som Red Hat osv. hen og vejen, som kunne sælge dig noget support alligevel til dine server. Som Microsoft så øvrigt har købt for nylig. Ja, ja, Eller er det bare et, et partnerskab? Eller så, det, det er i hvert fald... Øh, så øh, ender det jo et andet sted. Men, men det var... Det var teorien her gennem nulderne. og øh, hvad kan man sige? Det er jo også fordi, Steve Wormer var jo også chef på et tidspunkt, hvor at distributionsmodellen var anderledes. Altså, der, der købte du jo software i en babkasse ned i butikken mm. øh, i starten af nulderne, ikke? Der var jo ikke Der var jo internet, men der var jo ikke sådan en hastighed til, at du kunne downloade flere gigabyte Office-pakke øh, i et væk Så, øh, så, så derfor så, øh, var de jo så heldige, at de havde, øh, hvad skal man sige markedsdominans med Office-pakken. Altså, hvis du skulle skrive tekst på en computer, da jeg gik i skole, så var det Microsoft Word. Der var, yeah. der var faktisk ikke nogen alternativer. Sådan i, det var der jo selvfølgelig, men sådan i praktisk var der ikke nogen alternativer mm. til Word og Excel. Og, og derfor siger Microsoft, jamen, dem laver vi kun til Windows, så er du nødt til at købe Windows. Fordi de, for dem gælder der om selv så mange Windows-kopier som muligt. Yeah, yeah. Æ, og, og det holder æ, Bormer sådan set fast i, helt op til sin æ, afgang. Æ, og, og det er måske noget af det, der kan godt komme til at virke. Altså, når man Nu var han jo og, og er måske stadigvæk en ret sådan, farverig personlighed, ham her, den her Microsoft X-direktør. Men det jo, kan jo måske godt komme til at virke sådan lidt bedre, eller lidt, ja, live du sagde, du, du købte ikke ind på det her med, at de var hadfulde, men, men hvis man tager nogle af de allermest spidse kommentarer frem og ligesom isolerer dem, så, er det jo, så kan man godt ligesom, få det indtryk af det her, det gamle Microsoft, som vi så har valgt at, at kalde det, selvom vi, vi kun lige er, er kun i går så en 20 år tilbage i tiden på det her tidspunkt, ikke? Jo, der var flere ting omkring Steve Bormer, fordi altså, han var i modsætning til Bill Gates i han var en gadedreng. Altså han var en bølle nærmest i, i sin, hele sin uh, fremtoning. <laughs> og så var han, og så tænkte han meget gammeldags, fordi, fordi han havde ligesom set, hvordan han har været med meget længe, inden han selv blev top. Chefen, og, og han havde set, hvor, hvordan det egentlig gik forrygende med at gøre tingene, som de gjorde. Og jeg tror ikke, at altså, det kunne ikke holde ham søvnløs, hvis de fik et ny monopol på halsen. Altså det var bare et ræb i lommen, så betalte de den bøde. Mm -hmm. ja, jeg, tror, jeg tror i virkeligheden, det er også noget af det, som, som, som jo har gjort, tror jeg, at de, de, som vi senere skal komme ind på, at de har flyttet sig. Det er, at de, at de måske også har flyttet sig lidt personalemæssigt. Mm -hmm. Ja, lad os endelig vende tilbage til det, men inden vi springer til, til det nye Microsoft, så, så er der lige et nedslag, som jeg synes, vi skal forbi. Det er det, der hedder Windows Phone. Mm. Øh, og der har jeg skrevet et årstal, der hedder 2010, så der er vi altså lige, lige 10 år længere frem, Men det er jo stadig Steve Barmer, der er med til ligesom at, at køre det her Windows Phone-tiltag ind. Hvad er, øh, hvad er Windows Phone Live? Jamen, dybest set er det jo at. Måske ikke dårligt tænkt, men i hvert fald dårligt eksekveret forsøg på at sige, at det styresystem, der har millioner af computere over hele verden, det må også kunne bruges til at drive en telefon, og måske kan man på sigt få dem til at smelte det helt sammen. Og så udvikler de på det, og det kører godt hjælp med Nokia, som må sige så være en synkende mobilskud på det tidspunkt. Mm. Det har de bare ikke opdaget. Og, og så viser det sig også, at Microsoft Windows, i hvert fald i den aftabning, de har givet det på en telefon, er ikke lige øh, det mest oplagte styresystem. Det kan jo slet ikke måle sig med, med Android, der, der suser frem, og, og heller ikke med det, selvom det er lidt bedaget og lidt stillestående i OS, men, øh, men de får jo ikke et ben til jorden i, i, i den forstand. Der har han jo igen et, et klassisk øh, Steve Bormer-citat, kort efter iPhone, den første bliver annonceret, siger han jo noget af, at det kommer aldrig til at ske. Altså, der er ingen, der vil betale så meget for en, for en telefon. <laughs> øh, og så er jo kort efter laver de Microsoft Windows Phone, og den, jeg tror faktisk, det er noget af det sidste, han gør. Jeg tror endda, at Nokia-handlen der har været med til, at han bliver simpelthen bliver afsat øh, mm -hmm. Bormer. Ja, så der er jo de her øh, investeringer, hvis man kan kalde det det. Ikke? Altså, de, de, opkøber, de opkøber Nokia, og, øh, og det fejler, og så bliver det også lidt koblet med, der, der kommer en version af Windows, som er den, der hedder Windows 8, mm. øh, som, som også bare ikke rigtig lykkes, og at, det, det skifter helt udtryk, og de forsøger ligesom at forene den måde, øh, styrsystemet på computeren ser mm. ud, og den måde styrsystem på telefonen ser ud og skabe sådan en enhedsoplevelse. Og igen, ligesom du, du nævnte før, uh, Leif, at, at det er jo en god, kunne, i teorien en god idé at lave et mobilt uh, De skulle måske have været ude og starte hunden lidt tidligere, men, uh, men det her med at forene uh, brugerfladen på en PC og på en telefon, det er jo også en, i teorien en meget god idé, uh, men det blev så måske på computersiden lidt for telefonagtigt. Uh, det var i hvert fald ikke noget, som, som rigtig slog igennem, og på den måde er der også sådan nogle Produktlanceringer og nogle køb, som op igennem tigerne, bare sådan, øh, øh, eller måske er det første i tigerne, øh, vi skal fokusere på, ikke? Som, ikke rigtig, øh, som ikke rigtig lykkes. Og øh, det her Windows, øh, Windows Phone, det bliver så lagt i graven, i første, faktisk først i slutningen af, af sidste år. Og det er altså så den anden ting, vi har taget med i forhold til det, som er det gamle microsoft Øh, vi har fået en, øh, øh, en kommentar på Twitter mm. øh, Benno Hansen skriver At han lærte at jeg havde Microsoft Da jeg gik på uni øh, Først i nullerne Gruppearbejde med forskellige versioner af Word Var droben der fik bæret til at flyde over Det kan mange måske huske Der var den her overgang fra Doc til Doc X Det er rigtigt, formagen, ja. Hvor der var sådan noget Det virkede den ene vej ikke den anden vej ja. Ja, Så det, det var svært det, ja. at udveksle filer. Det, det kan jeg afsløre. Nu ved jeg ikke, hvor meget tid vi kommer til at tilvæle ved min, mine oplevelser af, af essensen af Microsoft. Men det kan jeg afsløre, at stadig det var lidt en, en, en sådan ting, jeg kunne fornemme. <laughs> men altså, kortsluttet handler i dag om, hvad tech Microsoft er for en virksomhed her i 2020. Og nu har vi snakket om, om, om nogle af de ting Der har selvfølgelig også været mange succeser, og dem har vi lidt skøjtet let og elegant hen over. Men, men vi har snakket om at lave et par nedslag i forhold til, hvad vi ligesom synes kendetegnede det gamle Microsoft som jo så Microsoft i slut 90'erne og, og starten 0'erne primært nu skal vi snakke om den svane som øh, den, den, den her lidt halvkiksede Elling er øh, udviklet så, har udviklet sig til og vi skal have igen to nedslag som, som kendetegner det nye Microsoft og øh, vi havde en lydbid før som var den gamle nu øh, spiller jeg en til Der er altså gang i øh, dramaet her, kan man næsten <laughs> høre, ikke? Det her, der kører i, i baggrunden, det er underlægningsmusikken til lanceringsvideoen af det, der hedder Surface 3, som er Microsofts, øh, en, en del af Microsofts hardware-satsning, kan man måske sige. Og øh, det er det første nedslag, jeg har lavet i forhold til det her, det nye Microsoft, eller vi har udvalgt. Øh, hvad, Leif Jonasen, du er chefredaktør på Computer for alle. Det her Microsoft hardware, vil, vil du sådan fortælle lidt om, hvad, hvad betyder det for dig? Eller hvad, hvad, hvad synes du, det, det gør? Og hvorfor er det en del af det nye Microsoft? Um, på en måde kan man sige, at som, som jeg opfatter det, at, at de jo gået rigtig meget Apples vej med deres hardware nu. Altså det er jo simpelthen den lækreste grej, man kan forestille sig på Windows-siden. Det er det, de laver selv. Um, jeg vil sige, at den, den der Surface pro øh, Laptop, de har lavet nu, den seneste nummer tre, øh, er for mig at se det eneste alternativ til en MacBook Pro, hvis man sådan skal helt op i det dyre segment, altså både hvad skærmkvalitet og hvad hele, hele indmaden og motoren angår og, ja. og udførelsen. Så, så de satte sig helt åbenlyst nu på, og de vil ikke konkurrere på pris og på tilbud eller sådan et eller andet der, men de vil, de vil bare lave ting, som, som er i orden. Og det, det kan jeg jo godt lide på en måde. Jeg ved godt, at det, det rammer måske lige over husholdningsbudgettet for rigtig mange almindelige PC-brugere. Men, men altså, jeg synes, det er fedt at, at se, at de, de laver de her produkter og går all in på dem. Ja, så, ja sådan er det jo, at mange fandt ud af, at hvis man, vil, man, hvis man vil bygge sin egen computer, så kan man godt det. Men hvis man sådan rigtig... Altså tingene er jo så små efterhånden at hvis du skal have det hele til at passe ind i en laptop, jamen, så er du nødt til at øh, simpelthen skære min i hinanden. Altså, øh, det bliver nødt til at være custom built til den pasform, det du har. At øh, det der med at købe øh, ram øh, ved siden af, det, det du altså ikke i den størrelsesorden, det mm -hmm. forhold. Mm -hmm. og, og det er jo også. Altså, der, er, der er en masse ting, som er både, nu hørte vi det her, mega, øh, mega bombastiske lanceringsmusik her før, som er sådan lidt trendy øh, elektronisk musik og sådan noget. Og, og også der er sådan noget i, i sådan formsproget, ikke når man tænker hvis jeg tænker tilbage på de første windows pcer jeg havde, så var det jo altså de her base kasser, som det var i 90'erne. Ja som stod og var nogle, nogle klodser, og som jeg synes jo selvfølgelig, det er en æstetik, som er helt enorm fed, men, <laughs> men, men jeg kan også godt se, når man sammenligner med, hvordan bærbare computere ser ud i dag, inklusive Microsofts egenproducerede bærbare computer, så, øh, så er der altså sket rigtig, rigtig meget. Og det, det, det er jo igen det her, når man de, de kan tillade sig og designe et styresystem, der er, og så, og så alt det udenom styresystemet bagefter, så de kan bruge nogle materialer, og de kan, øh, de kan lave en, en pakke, som, som på alle mulige måder er, er lækker. Og jeg synes at det, er, det har her sig fast. Jeg har øh, skrevet her, den første Surface kom i, i 2012, og nu kommer der så nogle nye, hvor den ene så jo, der er et Android-device, der kommer nogle, der hedder Nio og Duo øh, Surface-enheder her i i 2020. Ja, jeg synes i hvert fald, noget af det, der kendetegner, det nye Microsoft, som man kan sige, øh, som jo starter måske en lille smule inden Satya Nadella kommer i 2014, så mm -hmm. jeg ved, det var. Øh, det er, at de har fundet ud af, at de øh, ikke behøvede at grave sig sådan ned med Windows. At de kunne godt være et skal man sige, mere horisontalt firma, der, der har alle mulige hest til at spille på. Og det, det er jo så hardware. Jeg tror faktisk, det er sådan, at der slet ikke er nogen Windows- afdeling internt i Microsoft efterhånden, det er puttet under Azure og splittet lidt op, og ind under hardware og sådan noget. Øhm, så det er jo en meget sådan, hvad skal man sige, øh, øh, et godt eksempel på, hvor, hvor stort det skift er, hvor det alt, Før var det alt bygget omkring Windows, og nu er, det så, nu er der slet ikke nogen Windows-afdeling. Mm -hmm. øhm, til gengæld skal... så har de så de her mange heste, de kan spille på, som er Azure, deres cloud-løsninger, API og sådan noget, som er et stort ben, og de har deres hardware. De har stadigvæk jo Office, som jo, Øh, også er gået over til øh, den distributionsmodel, som man kalder øh, software as a service, mm -hmm. eller SaaS-kort, <laughs> øhm, som jo er helt Forkortelser andet... Forkortelser er stadig... <laughs> -forkortelser er stadig noget af det mest kigsemodel. Yeah. og jo også giver nogle helt andre, øh, hvad skal man sige, perspektiver, fordi når, du selger, når det hele gælder om at sælge Windows-licenser, så, så skal du jo lukke ned, sådan microsoft Office kun kører på Windows, fordi så skal du købe den der Windows-licens, for at du kan få det overhovedet, for at du kan komme ind. Æh, hvorimod, når du bare sælger Office som et abonnement, dem der har en Office-licens, nu ved jo, at det er noget, du betaler for på månedsbasis, eller årsbasis, en øh, form for abonnement, jamen så, så har du jo allerede købt det, så gælder det sådan set bare om at være til stede der, hvor abonnenterne er. Så det vil sige, at altså, når det sker, så kan det jo godt give mening at lave. Office på en iPad for eksempel. Selvom det så ikke er dit eget styresystem eller dit eget hardware, mm -hmm. så er det stadigvæk dit Office abonnement, som du tager med. Ja, ja og nu vi snakket tidligere om, om lidt om Bill Gates og meget om Det her, De her forandringer her, som, som du beskriver med en overgang til abonnementer og til Cloud mægling det er jo så sket under ham her, Satya Nadella, som er den, den seneste øh, direktør, den nye direktør og den nyeste direktør. Og jeg skal lige huske at indskyde, inden jeg går videre her jeg har sagt noget vrøvl. Det var ikke Microsoft, der købte Red Hat. Det var IBM, er der en venlig mm. lytter, der har gjort mig opmærksom på. Ja. Så tusind tak for det, Peter, for den mail. Uh, Lars Jonasson, vil du, vil, vil du sådan kort beskrive, hvad er, hvad er ham her, Satya Nadella, hvis vi sammenligner ham med, med Steve Bauma? Øhm, altså, han er jo for mig at se, at... Øh et virkelig visionært menneske. Og det vil sige, at han bygger ikke så meget på, på sin... Jeg kender faktisk ikke helt hans karriere inden for Microsoft, men det er ikke den, han bygger på. Han bygger faktisk på en, en solid indsigt i, hvad der kommer til at ske, eller hvad vi tror, der kommer til at ske. Og meget apropos det, I lige sagde om, om Windows, altså der er en milliard Windows-installationer i verden, som cirka kommer ud fra nu. Og der kommer, jeg ved ikke, hvor mange tusind til hver eneste time, og alligevel så siger Nadella, at øh, jamen, det er egentlig ikke dem, han fokuserer på, fordi han fokuserer på, at hans øh, analytiske afdeling har regnet ud, at øh, om fem eller ti år, det er de ligesom sådan lidt uenig om. Men øh, deromkring er der 50 milliarder enheder af forskellige slags, det vil sige PC'er og telefoner og you name it. Og så er der kun en milliard af dem, eller måske lidt flere, der kører Windows. Ud af det kan han sige, okay, det kan ikke nytte noget, at Microsoft, hvis de vil være den store spiller, de gerne vil være, at de fokuserer på den ene eller halvanden milliard Windows-installationer, fordi så er der stadigvæk 48,5 milliarder andre demser, som de på en eller anden måde skal have fingrene i. Og det vil sige, det de skaber fremadrettet, det skal, det skal passe ind i det billede. Og det, der er ingen hos dem, tror jeg, der, der har tænkt sig at hælde Windows over bord. Men jeg tror, det er helt rigtigt set, som, som I nævnte, at der er en grund til, at de lægger det ligesom... Det er ikke længere kernen i virksomheden at lave Windows. Det er noget, de har lagt ind et eller andet sted, hvor det passer i deres organisation. Og så skal de nok passe på det og opdatere det hvert halve år til stor irritation, for alle vokser med det. Men, men, så, så det er ikke noget, der går ud af deres forretning. Men jeg tror mere, at de, de åbner sig bare for nogle helt nye perspektiver. Ja, det lyder. Ja, hvad vil du sige, um, jeg har, jamen, Jeg vil egentlig bare lige... Først vil jeg lige nævne... Nu har vi snakket øh, Microsoft Hardware. Nu har vi snakket lidt om, om den her om strategi, som er kendetegnende for det nye Microsoft, hvor det er langt mere baseret på cloud-løsninger og abonnementer. Øh, vi skulle måske også lige nævne i hardware-afdelingen øh, Microsofts Xbox spil ja. som jo den første kom i 2001, og nu kommer der en igen senere i år, som, og, og, som også er en af spillerne på... På konsolmarkedet, men der er altså ikke så mange af. Der er Microsoft og, og Sony, og så er der øh, Nintendo, yeah. som, som vil de tre, de tre store. Øhm, og, så, og, og, og det jo smelter jo sammen, eller hænger sammen, synes jeg på en eller anden måde, med, de, med nogle af de investeringer, som det nye Microsoft, <laughs> som vi kalder det her i programmet, har, øh, har lavet. Og det, det er jo blandt andet nogle indkøb, som er Minecraft-spillet øh, minecraft, altså minecraft -spillet, og, yeah. og Mojang-udvikleren. Øh, og de har købt det, der hedder GitHub, som du måske lige kan fortælle, Mikkel. Hvad er det? Ja, men det hænger ikke så meget sammen med spil, faktisk. Men det er et andet, øh, hvad skal man sige, et øh, move, en, øh, ja, en tendens til Microsoft, som er lidt sjov. Øh, det er, de giver, de, de, de, øh, hvad skal man sige, øh, de spiller lidt op til programmerne. Altså, de har købt GitHub, som er den her kæmpe stor, den største kode-hosting-platform, der findes. Så alle programmerer bruger det på et eller andet tidspunkt. Mm -hmm. så, altså, over bred kamp. Øh, de har også den faktisk efterhånden nok næsten mest populære øh, kodeeditor, øh, VS Code, som den hedder. Øhm, og de har jo øh, øh, også nu om dage, kan du installere Linux på din Windows-maskine? Altså det er jo noget, Stif Bormer siger, at det var en kraftsygdom simpelthen øh, Linux, og nu kan du så få det på din Windows-PC. Og det er jo noget, da de annoncerede det, der tænkte jeg, nu er helvede frosset over, at det her sker. Men, men det er jo meget øh, pusset, at, øh, at de laver det her spil for programmererne. Altså, det er som om, at de, at de har indset, at de er nødt til, at Shanghai er nogle af de øh, gode programmører for at få de gode apps på deres platform. Og som programmer til daglig, altså nu, og, og går jeg ud fra github bruger. Ja, ja. Er det... Er det med til at gøre Microsoft mere cool som, som en, i, i, i sådan en udvikler programmørs øh, optik, eller hvad, hvordan ser du det? Øhm, jeg kan huske, da jeg så, at de købte, at ja, det slog mig, hvor lidt bekymret jeg var, for at det jo nu var ejet af Microsoft. Altså, fordi... Æh, havde det været for 10 år siden Som du også sagde, Live, Der var de nogle djævler Nej nok ikke 10 år siden Men lidt længere tilbage Altså på et tidspunkt Der havde jeg tænkt Åh, det var det værste firma ja, Der kunne købe de GitHub Nu Og nu var det faktisk sådan at der, de købte det Så tænkte Og Det var da faktisk nok det bedste Der kunne ske mm -hmm. og, og det er også fordi De har en historik med blandt andet Minecraft Som jo var enormt populært Før opkøbet Og som stadig ja. er enormt populært Og sådan vil det måske også være med, med GitHub Så er der LinkedIn Leif Jonas Hvordan er dit forhold til LinkedIn, bare sådan helt kort? Øhm, jeg bruger det. Jeg kigger på det en gang om dagen, sådan cirka. Ja. Det, det er et... Altså, er de sociale netværk, jeg bruger, er det sådan, hvad skal man sige, det er det mere alvorlige. Det er det, der ligesom peger over til, til når man skal have et nyt job, eller hvad skal man... Ja. Det, det men... men jeg, jeg må ende om, at øh, jeg er ikke helt 100 på, hvad det, hvordan det egentlig passer ind i deres øh, portefølje, og hvad, hvad, der, hvad der måtte bag ved det af, af masterplan. Men man kan sige, de holder sig jo helt klart på den, på den pæne side der. Så altså, jeg tror, der, der er meget lidt brug for, for censur af Donald Trump-citater og sådan noget på <laughs> Det, er, det er... <laughs> Det er rigtigt. Men altså, hvad kan man sige? Microsoft havde jo ikke noget social network. Altså, de havde faktisk ikke Nej. til stede i den sfære, kan man sige. Ø og det havde de jo så ved at købe LinkedIn, så har de hele pakken. Så behøvede man faktisk ikke andet end bare at købe mm. det hele ja, færdigt. Jeg kan huske, der var tale om, at de jo ligesom kunne integrere det i, ja, i Office-pakken, ja. så man kunne... Og automatisk opdatere sin CV, og de kunne lave alle mulige i forbindelse med alt det her med det at, få, og, at få hyret og... Klippe op og siger, og det ligner du, skriver et CV. <laughs> ja. Skal jeg det? er automatisk poste på LinkedIn. Øh, ja, ja så, så det er lidt pussy, men, men det viser også bare, hvor bredt de synes, de kan fagne nogle af mm -hmm. De kan købe en kodeplatform, og sådan set lader den kører for sig selv jo. Altså GitHub er så, hvad skal man sige, bag tæppet jo nok ved at flytte over, eller er flyttet over på Azure, deres cloud-platform, så ja. der kan de jo få nogle synergier der det her, ikke? Æ, og, øh, og således er, er det jo fint nok, men, de, men, men egentlig får GitHub lov til at køre for sig selv, og LinkedIn har også fået lov til at køre for sig selv, øh, så for Microsoft er det nok noget med det her med, at de kan øh, få dem til at støtte op om hinanden, mere end at de vil lave, Microsoft Windows CV-database. Mm. Så tror jeg faktisk, at de bare vil have ind til at være LinkedIn og har købt det for, hvad det er, mm. kan man sige. Og, og nu siger du Azure. Det er jo noget, vi ikke har været så meget inde på, men det er alt det her Enterprise, og det er jo ret meget en fremmed verden for mig, men jeg, men jeg kan se, at Azure, som er deres række af værktøjer og sådan ting, der kan der kan bruges, når man laver programmer og øh, så, hvad hedder det, software i det hele taget, jo, til at, at give en masse ting. Og det var der, jeg tænkte, jeg har et projekt, der skal finde frem til, hvad er det nye Microsoft? Ja, ja. Mm. Og så tænkte jeg, det, jeg sætter mig jeg sætter mig ned, og så laver jeg noget Azure. Mm. Og jeg kunne ikke. Ja, altså, ja. Og jeg, det er jo klart, jeg heller ikke øh, selvfølgelig udvikler, men det, men det er simpelthen bare så meget en anden verden, ja. og jeg vidste slet ikke, hvor jeg skulle, hvor jeg skulle starte, eller, øh, eller hvad jeg skulle have ud af det. Og heldigvis, Mikkel, så har, har du jo rent faktisk lavet noget. Vil du ja. ikke give det, bare lige et kort eksempel på, hvad er det, du har lavet med Asger? Jo, men Azure er, som du selv siger, deres cloud -platform. Google har noget, der Google Cloud Platform, GCP, og øh, Amazon har lavet Amazon Web Services. De er nok de største i virkeligheden. Og var nok egentlig også de første med sådan den her distribuerede øh, computing-platform. Øh, jo, men Azure har en hel masse API'er, så det vil sige øh, nogle programmer, der kører hos Microsoft, som jeg så kan putte noget input ind i, og så få noget output ud af, uden at skulle skrive programmerne selv, kan man sige. Øh, det er den ene del. Den anden er også, at du kan putte mit program, op på deres computer, så, så kører det hos dem, og så videre. Det er det, man ja. kalder servers, og Så der. hvis jeg købte dit, dit program, så kunne det egentlig ligge hos Microsoft, og du skulle ikke have en, øh, en, en ja. computer stående derhjemme, er det sådan? Jo, eller beregninger sådan at sige, eller kunne foregå der? Hvis jeg havde, mit, hvis mit program var en hjemmeside, hvis jeg nu havde lavet øh, kortsluttes egen version af Facebook, ja. det er ambitiøst, men vi gør det, <laughs> vi gør det. Æh, så, øh, så skulle det jo køre på nogle server, sådan at, at at det er ikke lukkede ned. Når jeg lukker min computer derhjemme, så ligger man op på en server, og så kører det der. Øh, og det er det her cloud computing, stort set. Det er sådan nogle server, der står i datacenter, et eller andet sted, hvor det er billigt at købe strøm, til at køle de der computer ned med. Øh, og, og, og det kan du så ja, købe for penge. Mm. Øh, men det, jeg har prøvet at bruge, det deres API'er. De har blandt andet sådan et uh, facial recognition, altså ansigtsgenkendelses API, som du så bare kan jo put input ind i, så det vil sige sende billeder, og så, så kører de ligesom programmet for dig, og så får du bare tilbage, jamen det her, det er en person, der er øh, 50% glad, 25% ked af det, øh, 30% herløs og måske omkring 34 år af alder, og øh, så får man alle altså nogle mærkelige parametre, som man kan læse ud fra et ansigt, som de har brugt. Så de har kørt hele, øh, hvad skal man sige, fået trænet deres machine learning model, til at gå genkende det her ansigt. ansigter. Ja. Og nu kan du så bruge det, for håndører. Det er sådan noget, de koster en øre måske per billede eller noget. Men det, jeg brugte det til, det var at lave en app, som kan fortælle dig, når du tager et billede af en person, om det er eller ikke er Peter Smejgl. Og det, det er jo et vidunderligt <laughs> scenarie. <laughs> ja, det, det var det var et uh, comedy show, jeg lavede på det tidspunkt. God. Men, men det virkede, og det var utrolig nemt at træne den her Microsoft-hjerne, uh, jo stort set, til uh, at kunne genkende Peter Smejgl. <laughs> og, og det er jo bare... Det, det, det, det er jo... Uh... Dejligt fjollet, men det illustrerer jo også godt, hvor, hvor vildt det egentlig er det her. Også selvom jeg ikke kan finde ud af, eller måske især der for mig, er det, er det helt vildt, at man kan tilgå de her funktionaliteter, og ligesom sådan plog dem ind i sit program, sådan, hov, jeg har brug for noget ansigtsgenkendelse yeah. i, i, i forbindelse med det, jeg nu engang lige sidder og arbejder på. Ups, så kan man snuppe det derfra, og som du siger, så kan man betale afhængig af måske, mm. hvor meget man bruger det, hvor meget man trækker på det, osv. De har også et, et tekst til lyd, for eksempel, altså få oplæst den her tekst, eller omvendt få det her lyd, lavet om til tekst. Mm -hmm. ja, og det har de alle de her platform stort set en uh, version af. Ja. Uh, ja. Og jeg synes meget godt, at det, at det så Asher og, og hele det her Enterprise-ben, som jeg har udvalgt som det, andet, som det andet nedslag. Og det er jo meget vildt at tænke på, at på den ene side, så er Microsoft en virksomhed, som laver nogle fede spilkonsoller, og, og som laver nogle fede bærbare computer, og på den anden side, så er det også en virksomhed, som laver de her skøre cloudløsninger, eller ikke skøre, men, men, men store cloudløsninger ja, ja. og, og meget populære cloudløsninger, og det står for, for en stor del af deres indtjening, så derfor er det jo også ret smart at have alle de forskellige fingre med i spillet, når det, når det handler om, hvad man, hvad man skal kridte op for, for fremtiden. Jeg kom så aldrig i gang med Azure, men jeg kom i gang med en anden ting, som måske kan være ligesom sådan forbrugerdelen af Microsoft, øh, af, af det nye Microsoft, og det er det, der hedder Fluid Framework, og det er sådan en måde at lave dokumenter på, hvor man kan tage indhold fra nettet, som så bliver automatisk øh, genereret og opdateret, så det vil sige, hvis dig og mig, og Mikkel, vi nu arbejdede sammen, måske havde en podcast eller et radioprogram i fællesskab, mm -hmm. og skulle skrive en eller anden form for manus til det, så kunne vi plotte nogle forskellige ting ind. Øh, og finten er så, at, øh, at de her ting, det kan være tekster, det kan være billeder, det kan være tabeller, det kan være agendaer osv. Og, og finden er, at på tværs af Microsofts services, der vil det så være øh, automatisk opdateret. Så det vil sige, hvis jeg, en, øh, altså hvis jeg kopierer og indsætter en to-do-liste, i, øh, I en e-mail Så kan du rette direkte i e-mailen Og så slår det automatisk Ændringen slår igennem på internettet Så det er sådan en måde okay. At have et samlingssted for noget Men når du sidder og arbejder på Så arbejder du måske bare med en del af det mm. Og det, det fik jeg lov at prøve. Det er lige lanceret, jeg fik lov at prøve det. Og jeg skal også lige huske at sige, at det er en beta-version. Men det, der skete, var, at jeg ville jo prøve det med mig selv, så jeg tænkte, at jeg inviterer bare min almindelige Microsoft-bruger. Det kunne jeg så ikke finde ud af, fordi den ikke, det var kun min DR-adresse, der måtte få adgang. Og på den måde, så er der altså det virkede fedt, og det er jo sjovt at se det her, de, de her ting. Men jeg kunne simpelthen ikke få det til at virke. Og hvis jeg pastede nogle ting ind i en, i en e-mail, så kunne jeg ikke, hakket dem af, selvom jeg prøvede at bruge noget, der hedder, øh, der hedder Outlook Online. Og, øh, altså, der var bare en masse hovedpiner, som er, som er gamle hovedpiner, <laughs> synes jeg. Øh, og, og, og som ligesom er sådan, jamen, jeg, jeg er ikke interesseret i at kun at kunne dele dokumenter med andre, som, og som også er DR-ansatte. De afspejler ikke den måde, man, jeg arbejder på, hvis, hvis nu jeg havde hyret en freelancer til at lave noget grafisk arbejde for mig. Så er det jo meningsløst, hvis den person bruger Googles løsning, at at jeg ikke kan redigere i det samme dokument. Og på den måde, så var der øh, en masse løfte, men for mig var det ikke blev det ikke indfriet, og jeg blev ved at løbe mod de der små, mærkelige mure, hvor der står, jeg kunne godt invitere min, min almindelige bruger med min DR-bruger. Og så fik jeg invitationen, men da jeg så skulle logge ind med min almindelige bruger, så kunne jeg ikke. Og, sådan. og det, er jo, ja, det er jo selvfølgelig synd at anmelde et ikke færdigt produkt, <laughs> men det er bare ting, jeg håber, ligesom vil blive en del af sådan det, Ja. Det er endnu nyere Microsoft. <laughs> <laughs> hvad tror du, uh, Leif, hvad skal vi regne med i fremtiden? Spå om? Lynhurtigt. <laughs> ja, lynhurtigt. <laughs> yep. Altså, jeg tror, at de vil få kæmpestort succes med deres virksomhedsløsninger. Det kan man allerede se i de tal nu. Og by the way, efter Nadal er kommet til, har de jo altså virkelig deres børskurs er gået kun en vej op og op og op. Uh, jeg tror stadigvæk, at de har et kæmpe problem med at få os forbrugere til at forstå, hvad det egentlig er, de vil tilbyde, og ved at gøre tingene lidt for bøvlede. Det er ligesom du beskriver med Fluid. Ja. Jeg har ikke prøvet det selv, men øh, det kunne man altså godt have en frygt for. Øh, og ligesom altså, så kalder de office parken for noget nyt osv. De er ikke særlig gode til at brande det derovre, for os og få os til at forstå, hvad produktet er. Øh, men, men Microsoft som sådan altså de har gang i så mange fremadrettede ting, at jeg tror, at de, de bliver ved mig at være kæmpestore. Leif Jonasson, chefredaktør på Computer for Alle. Tusind tak, fordi du var med i Kortsluttet i dag. Selv tak. Det var en fornøjelse. Tak, fordi du lyttede med til Kortsluttet.